Szerusztok, kedves hallgatók, a Meti or Podcast 246. drótvegó adását halljátok. Én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és arra gondoltam, hogy legyen ez az adás a, az őzés elhagyásának adása. Ez egy nagyon nehéz kísérlet. Az ember sok évtizednyi őzés rutint próbálna felülírni tudatosan, miközben amúgy gondolkodik mindenféle, de nekem annyival kevesebb utó lenne vele. Ne erre gondoltam, hogy ezért aztán megpróbálkozom ezzel. Oké, okay, ebben benne vagyok, ez nyilván egyáltalán nem tudatosan működik, ennek megfelelően szerintem felfogunk sülni öt percen belül Én is azt hiszem. De, De ez nem jelenti azt, hogy nem próbáljuk meg. Ugyanitt, ha nem megy, akkor hajlóan utána nézni annak egyáltalán, mi a szerepe a beszédben úgy általában véve. Nem a gondolkodás, hogy addig is, amíg... E, Na, igen, itt, a, a, itt igen, volt az igen, első. Igen. Szóval, hogy addig is tartja az ember a hangot, és ezzel jelzi, hogy ő beszédben van, nem akarja átadni a másiknak a, a megszólalás jogát, mert még gondolna valamit, csak keresi a megfelelő formát, valami ilyesmi lehet. Elképzelhető, tehát jól hangzik, meg valami ilyet hallgattam, de tekintően, amikor utoljára nyilviztet hallgattam, annak, hát több mint tíz éve van, ezért azért nagyobb mennyiségű mérget nem vennék be rá, sőt kisebbet se. A méregbevételének amúgy is egy csomó hátulütője van. Ö, igen, például károsan hat az életre. Igen, úgyhogy erről lebeszélnélek, ne vegyél be mérget semmire. Ellenben eh, arra is gondoltam még, hogy a másik ilyen, hogy is mondjam csak, hogy mi is az, amikor szertartás, igen, a szertartás szót kerestem. A szóval másik ilyen szertartás, amire szükség lenne, az az, hogy elmondjuk a mi elérhetőségeinket és az összes olyan dolgot, ami a Meti kapcsolatban van. Ezt lényegében onnan jutott eszembe, hogy szinte teljesen vérhőn betévettem az iTunes nevű számítógépes szoftvernek a mély bugyraiba. És ott rátaláltam a saját podcastunkra, ez mondjuk még nem lepett meg így magában, hiszen tudtam, hogy az iTunesra is feltesszük magunkat, de aztán belolvastam a kommentekbe is, amik hát ilyen értékelések mellett szöveges, Értékelésként jelennek meg a Metal kapcsolatban. És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen itt van egy olyan világom én mindez idáig nem találkoztam. Tulajdonképpen, hogyha jelennék az apple akkor megtenném azt szívességet a úgynevezett alkotóknak, hogy küldenék legalább havonta valami összesítőt arról, hogy figyelj csak, János, ez a nyolc komment érkezett a műsorodra. Ebből akár épülhetsz is. De tekintő, hogy ezt húzamosabb idején nem teszi meg, plusz az iTunes, az, ahogy én emlékszem, a létezés során kizárólag romolni volt hajlandó ezért nem is nagyon várom, hogy egy ilyen progresszív, a hallgatói és műsor csinálói kommunikációt, segítő dolgot egyszer csak belefejlesztenek, hiszen ellentétes lenne a, a szoftvernek a célja, valami a világban található szenvedés, maximalizálása. Hát úgy érzed ez olyasmi az iTunes, mint a, mint a water padding, vagy hogy hívják azt a kínzási módot, amikor az embert egy deszkán vízzel csöpögtetik. Waterboarding. Nem összekeverendő a végbordinggal, amiért fizetnek emberek, bár ugyanolyan vizes leszel a végén. <gül> szóval szerinted a nem csak metálzenével lehet embereket kínozni, nem májtyungszal is. Van otthon a Miskolci közel végtelen fiúkomban a meg barát, megrajongó Apple fan múltamból, egy csomó minden szírszar. Például egyébként az Instagram munkra onnan fotóztam fel most Almalap print magazinokat. És ott van iTunes 4.2 telepítő. a gondolod, szívesen készítek róla, hogy izófájt, hogy felrakd valamilyen arra még alkalmas eszközre. Ez még egy olyan verzió ennek a szoftvernek, amikor arra volt jó, hogy zenét tudjon lejátszani. Hihetetlen, hogy hová jutottunk el ehhez képest. Őszintén szóval én nem tudom, hogy hová jutottunk el, annak ellenére, hogy rendelkezem iTunes-szal, mi több azt idől-időre fura okokból, és magam sem tudom, hogy pontosan miért, de el kell indítanom. És olyankor mindig azt érzem, hogy ez itt valamilyen katalógus akar lenni, mindenféle elérhető tartalmakat próbál rendezett formában elém tárni, de valahogy sose értem, hogy valójában mit kínálnak itt nekem. Hát plusz benne van egy ilyen a, a navadóbevallás és a telefonbekapolás köztfélúton levő funkciókészlet, tehát mintha ezzel lehetne a telefonról lementeni dolgokat, meg is rátölteni dolgokat. Én ettől világéletemben rendkívül módon féltem, mert amikor benyomtam a szinket, akkor egyszer csak feljött egy ilyen nagy piros villogó ablak, hogy azt, hogy tudod, ha most a következő három gombból a rosszra nyomsz, akkor mindent letörlünk az egész világból, igen. És emberek fogják egymást ütni Ez Valamennyien napig is csinálja ez a gonosz szoftver. Én természetesen ezt most már soha nem is engedem meg neki, hogy akár csak belekezdjen egy ilyen műveletbe, vagy hogy eszébe jusson kiírni ezt. Azt a meleget az iPhone-t. Térjünk át az App Store-ra? Mert hogy, hát, na, nem egy jó mi. Én azt hiszem, az Apple App Store az még mindig ingyenes, tehát hogy attól eltekintünk, hogy, hogy az egyik központi funkciója az, hogy a mindenféle elköltött pénzek 30 át átcsatornázza az Apple-nek a zsebébe, amit ők aztán jut a kötve a pincében tartanak utána, akkor viszonylag istenes mondjuk kínálata nem tudom, jártál le mondjuk a Play Store-ban mostanában, attól nekem mindig ilyen csírhatnék írhatnékom támad. Az aktuális népszerű játék, 80 darab kínai klónya, 10 centért belebaszott nagyon nagy méretű reklámokkal, típusú appok szoktak mindig szembe jönni. Egyébként igen, igen, ebben igazad van, hogy a, az App Store, az jelent valamiféle minőséget, vagy egyfajta biztonságot, vagy garanciát arra, hogy ha ez az app megtalálható az App Store-ban is, akkor azt... Gondos, kézműves Apple alkalmazottak, saját szemükkel ellenőrizték és meggyőződtek róla, hogy nem valami csúnya adathalász botrány az, amit éppen egyébként Android telefonra akarok feltenni. Úgyhogy ilyen szempontból például jó. Mondjuk az, az App Store az olyan élmény, mint bemenni a Westendbe. Ehhez képest a Play Store az olyan, mint a négy tigrispiac volt. Én mind a kettőt rendkívül módon szerettem időnként 5 percre. Ugyanakkor egyik sem az ahhoz, húzamosabb időt szeretnék eltölteni amúgy. Hát igen. De egyébként, ha már ezekről a szoftverekről van szó, az jutott eszembe csak, hogy hol mennyire szeret az ember időt tölteni. Hogy gondoltam, megjegyzem, hogy például a spotify on nem nagyon szeretek. De aztán eszembe jutott, hogy az egyik szakértő hallgatónk. Konkrétan grafikus megjegyezte, hogy ő bizony szereti a Spotify-nak a ui és szerinte jó is, mint user interface. És a zenehallgatásra használja, az, vagy csak nézegeti? <gül> hát figyelj, arra például, hogy a zene elinduljon a play segítségével, aztán megálljon a pause segítségével, arra jó a Spotify, nem ez a nagy hátránya. Igen, amikor megpróbálsz benne megkeresni valamit, aztán kiderül, hogy a, ez már nem a jó hanem a szolgáltás része persze, hogy nem tudom, hogy a nukleáris kiadóval nincsenek éppen leszerződve ezen a héten, ezért most német metál nincsen. Nekem ez a része fáj, hogy azt úgy eladták nekem, mint a világ itt van, aztán kiderül, hogy nincs is benne Csehszlovák Jézus Krisztus szuperszter. Mélyen átérzem a fölött érzett bánatodat, de ugyanakkor arra is gondolok, hogy ez egy igazán szűk réteget érintő probléma. A nagy többsége a gondolom elérhető most is. Mm, ez egy érdekes és egyszerű teljes adást kitevő vita majd egyébként. Múltkor jött egy szemben nagyon jó megfogalmazása annak, hogy, hogy egy csomó mindent hajlamosak, cégek, programozók, emberek, akárki ki, dolgozó arcok, akár mi is, azzal lereagálni, hogy ez ecskéz, ez, ez csak három embernek fontos, akik longtélnek a végén ülnek, és a kígyó farkát piszkálják. De tekintve, hogy mennyire változatosak az emberek, elképzelhető, hogy a a társadalom inkább fraktai jellegű, és nagyon sok ecskézből rakódik össze, plusz rendkívül sok sakira rajongóból. Hát Elképzelhető, de ez, amit most mondtál, ez nem változtat azon a hozzáálláson, pontosabban ennek a hozzáállásnak a racionalitásán, hogy a nagyon sok három embert érdeklő téma van, az nem jelenti azt, hogy ezeket a témákat ki kell szolgálni, mert hogy ezek a, tehát az egész biztos, hogy a társadalom nem olyan emberekből áll, akik kizárólag az ő érdeklődnek, hanem Sakirát is szeretik, meg a német metált is. A másik pedig Sakirát is szereti, meg a norvég popslágereket. És hogy ez így szerintem azért abba az irányba mutat, hogy a, a Sakirát kell. Arra kell vigyázni, hogy Sakira bent legyen. Arra mindenképpen ugyanakkor a legkisebb közös többszörös kiszolgálása, bár üzletileg egy értékelhető irány, mégiscsak egy ilyen szegény megoldást eredményez, aminek a végén nem hallgatsz német metált. Hát, ha engem kérdezel, ez kifejezetten a javára írható a Spotify-nak, ha nekem nem kell Német Metált hallgatni. A német Metált pedig tud jó lenni. Mindegy, ez egy mellék, mellékvágány ebben az esetben. De az tény, hogy igen, hogy a zenét akarsz benne megtalálni, vagy egyébként visszatalálni egy zenéhez, az nem olyan könnyű. Meg amit én nagyon nem szeretek, hogy, hogy a Spotify-ban irgalmatlan nagy potenciál van, tudás van, mesterséges intelligencia hegyek dolgoznak benne, és ezért azt várnám, hogy valami módon segít nekem zenét hallgatni. És ha bár teszi ilyen nagyon gyengének látszó kísérleteket, hogy ajánljam mindenféle számokat, és nem tudom, van négy, négy különféle daily mix, ami nekem lett tailor médelve, de valahogy mindegyikben ilyen teljesen érthetetlen ajánlások szerepelnek, amik a legkevésbé se találnak bele abba, ami engem érdekel. Lehet, hogy keveset hallgatom, lehet, hogy nincs elég adatamból dolgozhatna, de ez akkor is mindegy. Én nagyon hiányzom azokat a kézzel kurát listákat, illetve azoknak a promócióját, amit mindenféle szakértő emberek csinálnak. Ha egyszer indítaná egy hírlevelet, mindenképpen a kézzel kúrát listák legyen a címe, legyen szíves ezt megígérni most nekem. Megígérem. Egyébként én a Spotify-ban, egy másik, másik sarkán vagyok a dolognak, és pirálnak, hát vagy az anyán, vagy a tetején, nézőpont kérdése ugye mindig. Mert hogy amikor háttérzenét rakok be, akkor, akkor tök jó, hogyha a kedvenceim szólnak. Ez annyira jól megtanulta, hogy van egy Budapunk ajánlat, ami minden héten lény lényegében ugyanaz. Meg van egy Mocskos britek éneklik az írek típusú playlist, ami szintén nagyjából ugyanaz. Esetenként ezeknek a standard daloknak egy másik előadótól való szerepeltésével próbálja felütni a, a listát. És én értem, hogy ezt a kettő dolgot megtanulta belőlem. Gratulálok, észrevettétek, hogy mit hallgatok. De hogy semmi ezen túlmutató adatot nem hajlandó használni tőlem, pedig ennél azért több dologra használom a Spotify-t magát. Magyarul a Stobensko pedig tényleg tud mindent. Igen, és ez nagyon-nagyon sokszor jön szembe a legkülönböző mesterséges intelligencia vezérelte a megoldásoknál, hogy nagyon komoly effort van benne, nagyon sok munkát tesznek abba, hogy ez a mesterséges intelligencia megoldás jól működjön, majd ilyetetlenül primitívnek tűnik az eredmény. Szerintem ilyenkor az emi szakemberek mindig arra vezetik vissza, hogy nincs elég adat, és kevés adatból csak ilyen butácskán lehet jósolni, vagy butácskán lehet ajánlani, ami lehet, hogy így van, de ettől még Határozottan kiábrándító. Na jó, de hogyha Spotify-nek sincs elég adata, akkor mit csináljak? Megyek be vérházba. De nem úgy nincs neki elég adata, hogyha én hetente egyszer ütöm fel, és olyankor csak egy-egy albumról hallgatok meg három számot, akkor ugye ebből nehéz messze menő következtetéseket levonni. Tehát nincsenek Juzis Petternek ott, ahol nincsen Juzics. Igen, viszont megnézhetné azt, hogy akik szintén felütik ezeket a számokat, azokat mik, azok miket hallgatnak, és hát, ha kiderül, hogy magad is szereted a Albántorok éneklést, és gyorsan beajánlod egy számot, ha meg nem fogod meghallgatni, vagy lizéle is fordított szívecskézed, vagy nem tudom milyen, rányomod a Destroy gombot, akkor azt mondják, hogy hát akkor ő nem ahhoz tartozik, aki hallgat Veres Egyházi asszony Kórust, és Albán torokéneklés akkor próbáljuk meg a következő mintát ráilleszteni Ferencre. Én, ha a helyükben lennék, akkor ilyenkor még egy kísérletet tennék, és hogyha ott sem kapok pozitív visszajelzést, akkor nagyon gyorsan visszaváltanék a Best of Fairy kedvencei 2019 list listára. Mert félnék, hogy elveszítem a hallgatót. Találtam a múltkor egyébként nagyon remek uh, uh, Japán Free ehhez viszont nem a Spotify-ba kellett bemenni, hanem elindítani a show előtti, előtti, vagy valahogy úgy, gombapreszolgást. Onnan kis az a hogy mi az a szám, csalódni, abban, a Spotify-en egyáltalán nincsen benne ez a 99-ben feloszlott együttes, majd pedig az egészet lelopni az oroszoktól. Szerintem sosem lesz az, hogy obszkórus japán jazz felvételek ott fognak ezer vagy millió számra figyelni a Spotify-on. Ez, ez, ez abszurd elvárás. Fent van a YouTube-on. Hát, hogy nem, nem, nem arról van szó, hogy egy ö, idős, rákban haldokló oszakai mestert kellett hát megkérnem, hogy a utolsó leheletével még rakja -e fel a lemezjátszójára és digizze be nekem, hanem hogy ezek a számok, ezek kint vannak az interneten. Szan... Azt gyanítom, hogy nincs hozzájuk jogasítás. Ez elképzelhető. És akkor belesétáltunk megint a legkisebb közös többszörös történetbe. Hát, az egész szerzőjogi világ így valahogy így van összerakva. Ezt én sem feltétlenül szeretem, és. Azt meg különösen utálom, hogy mondjuk a magyar kínálat az ha bár egyre vaskosabb, de még mindig nem a vastag kifejezés illeti meg, és ezért aztán egyébként az ajánlórendszer is többnyire pusztán azt az egy szempontot szokta figyelemmelni, hogy ez meghallgatott az a csáva egy magyar zenét, akkor ajánljunk neki másik magyar zenéket. Ezt nagyon megszívtam a hétvégén egyébként. Mi történt? Beraktam háttérzelének a Spotify-t otthon családi ebéd, akármi. És úgy ő összerakta azt, hogy mit én, hogy hol vagyok, hogy ki vagyok, hogy milyen eszközben raktam be akármi, és elkezdte játszani apám kedvenc számát. Na most itt a családnak a hangulata hirtelen zuhant nyolcat, és megszavaztuk, hogy miután ez, ez a szám lement, annak azért kikapcsoljuk a Picsába az egészet, és a Spotify nezené, ilyen hely mód van rá, majd valahogyan ki hogy hogyan felejtettem el vele azt, hogy, hogy ezeket megpróbálja random rakni, mert elképzelhető, hogy, hogy különben nem fogom használni. Mm -hmm legalábbis azokon az eszközökön nem, amikor csádi közben lehet hallgatni zenét. Világos. Értelek, mindazonáltal ez speciál pont azt mondja, hogy, hogy viszonylag okosan próbálkozott a Spotify, csak éppen beletenyerelt valamiben, mert nem kellett volna neki. É, igen, igen, igen. Nem mindegy, ez, ez hosszú és sok élménye van még ezzel kapcsolatban. É, ma űrlapokat töltöttem ki, és, és nagyon mókás volt az, hogy hogy nincsen egy folyamat annak, hogy hogyan írta át például az emberizet közműórát. Hát, töltsön ki egy változás bejelentőt. Oké, ezt én alá tudom írni, de nem én vagyok a tulajdonos az órának. Hát, de töltsön ki. Uh -huh. Én kitöltem, azon nem múljon. Na mindegy, is elérhetőséget ígértünk valójában, aztán jól eldumáltuk az időt helyette. Tehát, kedves hallgatók, lehet például nekünk postai levelező lapot küldeni, de ez nagy hülyeség lenne ellenben a infokokacmetihetor.hu e-mail címen például annyira mind a ketten rajta vagyunk, hogy még válaszolni is szoktunk rá. Időnként akár egy napon belül is, sőt valamikor órákon belül, ez valószínűleg a leghatékonyabb, amit mind a ketten használunk, bár is Y-generációs. Hát mi vagyok én? Hát ne, ne, ne legyek már baby boomer, vagy valami. Ha de hogy a fenében -e? De nem, nem vagyok baby boomer, X generációs vagyok, jó? Te X-es vagy igen, én meg y hirtelen azt hittem, hogy a saját nagyapám lettem. Tehát attól függ, hogy ha bemész egy helyre, ahol automatikusan szól a zene, és karácsonytája van, akkor megszólal e magától a I Saw Mommy Kissing Santa Claus című slágér, vagy a Jingle Bells Rock. A Jingle Bells Rock az gyakorta. Akkor az az, az az boomer. Egyébként ez egy tök izgalmas dolog, hogy mindig karácsonytáján jönnek elő ezek a zenés adatos dolgok, és pont most karácsonykor olvastam egy cikket arról, hogy hogy a, a szabvány amerikai karácsonyi zene az valahogy megragadta a boomer És amit ilyenkor szoktunk hallani, ez a mami Kissing Santa Claus, meg Jingle Bells, meg az összes többi, az, az tulajdonképpen 40 éve rohadott a, a karácsonyi playlistben. Hát mert régen minden jobb volt. Ez tudod, ez magától értetődő. Ez lehet e ez lehet mögött is. A régi jó fenyő ünnepek. Jó, még, még mindig inkább az elérhetőségek. Az e-mailt a szólóban olvassuk mind a ketten, ezzel szemben Twitteren inkább csak kell található meg, de ő pont olyan, mintha Twitteren lenne. Illetve mostanában rászoktak kedves hallgatók, hogy a Facebookon, pontosabban hát Messengeren üzennek a Meti oldalnak, azzal szoktunk találkozni, kicsit azért olyan véletlenszerűen jön szembe, szóval arról valahogy nem jönnek notifikációk, hogyha a Meteater oldalról kezd el valaki csetelni, viszont cserébe ott mindig nagyon tartalmas hozzászólásokat kapunk. Igen, ennek van egy olyan, old, olyan megjelenési formája számunkra, hogy attól, hogy a, a Facebook azt írja, hogy bármilyen notifikációt van az oldalon, az még nem jelenti azt, hogy bármilyen notifikációt van, időnként csak egy ki kigyújtja a piros lámpát. Vagy szól, hogy az Instagramon valaki kommentált, na ezt a legritkább esetben veszük észre, mert ez egy harmadik tabomban valahova elrejtve, Én egyszer véletlenül jártam arra, akkor is egy kisebb magyar falut kerestem helyette. Így van, pedig Instagramunk is van, a címmel, ahova főleg kell érdekesebbnél érdekesebb, fekete-fehér fotókat feltölteni. Ami viszont nem magától értetődő, hogy a YouTube-on is elérhető a metéter podcast. Aki ezt nem tudná, de pedig ott lenne neki kényelmes, az keressen ránk illetve a spotify en is meg vagyunk, meg az iTunes-on, és azt hiszem máshol nem vagyunk, de van még egy fontos e nem e-mail cím, ezt webcímnek web nevezzük, vagy szolgáltatásnak. Szóval van még egy, amit okvetlenül el kell mondjunk, ez pedig a patreon.com per meti cím. A Patreon egy olyan oldal, ahol kisebb rendszeres készpénzadományokkal lehet kifejezni szeretetedet egy műsor vagy valami rendszeresen ismétlődő tartalom gyártása irányában, és ilyet nekünk is lehet csinálni, és ettől nagyon boldogok vagyunk. Évente egyszer még pólót is szoktunk készíteni azoknak, akik sok pénzzel támogatnak minket. Szóval, hogy a Patreonon megtalálhatóak vagyunk, és minden kicsi adománynak és alamizsdának nagyon örülünk, nem azért, mert ebből veszünk a gyerekeimnek, nem is tudom micsodát, kutyákat, vagy kutyanya körvet, hanem azért, mert akkor azt érezzük, hogy vannak olyan hallgatók, akik kifejezetten ennyire értékelik, tehát valamennyire értékelik azt, amit csinálunk. Igen, ez többnyire nagyon jól esik, az még nagyon jól esik egyébként, amikor bármit írtok, ajánlottok figyelmünkbe, hogy uh, arról kéne beszélnünk még akkor, és hogy estenként ez kiszorul az adásnaplóból, és vagy uh, nem találjuk meg csak hónapokkal később, mert uh, Instagramon üzentetek. Így is van, hogyha nem is épül be az adásba, de a személyiségünkbe beépül mindenképpen, Szóval, hogy valahogy attól olyan, szóval a szemünket nyitogatjátok olyankor, mindig, amikor küldtök nekünk linkeket, vagy ötleteket, megbeszélni valókat. És egy dolgot nem mondunk el. Mégpedig az, hogy aki ezt esetleg a telefonjára automatikusan kapja ezt a műsort, mint hogy az általában az emberek szoktak használni ilyen podcastokat. Ugyan nézzetek el a meteator.hu-ra, ami nekünk a honlapunk, ahová időnként elkészül az adásnapló is a linkekkel, videókkal, meg ami még eszembe jut adás után, hogy miről kellett volna ott beszélni csak csak órákkal később ugrod be, hogy az még odaillik. Itt is tök jó vitatkozások szoktak lenni kommentekben. Mm, azt hiszem ennyi. Kelt ezt most elszerénykedted, ami szerény személyiségedből következik, de én nekem szerencsére nincs ilyen úgy, úgyhogy el tudom mondani, hogy a metieter.hu-t azt komolyan ajánlom a legtöbb podcasttal ellentétben, ahol a podcast epizódokat ilyen pármondatos buletekbe összesűrített tartalomjegyzék várja csak a weboldalon. Mi nálunk ez egyáltalán nem így van, hanem a kelt által írott tulajdonképpen cikkek, amik elkísérnek egy-egy adást, azok önmagában is olvasható és élvezhető sok-sok linkkel és mindenféle kívülső tartalommal dúsított cikkek, amik, amiket nagyon nagyon jó mlatság olvasni, úgyhogy egyrészt, ha valaki meghallgatja az adász, adást, mindenképpen nézze meg hozzá ezt a felületet, mert valóban plusz, plusz hozzá képes, szóval, hogy nem csak egy ilyen tájékoztató kezd csináló, hanem még egyszer annyi érdekesség, mint amennyi elhangzik az adásban, úgyhogy okvetlenül gyertek a metiheter.hu-ra, és gondoljatok özrekkel, tremeleg szívekkel azért itt nem gyorsan, egy cikszót legalább kétszer használtad a fenti szövegben, a kohéziót szinte teljesen nélkülöző szövegekről van szó. Hát ezek ilyen cikkek, Ellenben ilyen csapongók. Szívvel készül, mint a májas úrka. <gül> Na igen. E, jól van, ezt most akkor mondjuk, hogy a magunkra rót kötelességnek eleget tettünk, ezek után felavathatjuk a hét hülyét, aki egy erdélyi polgármester. Igen, aki... Azt mondta, hogy hát rohadtul néznek ki ezek a mindenhol logó internet drótok, és hogy ő próbálta már minden módon rászorítani a, az internet szolgáltató cégeket, hogy városképileg inkább temessék már a föld alá a madzagjaikat, ne pedig fellógassák mindenféle oszlopokra. Mivel viszont erre ők nem hallgattak, ezért szervezett és sajtóeseményt, amin egy kosaros autóban maga kezdte a drótok levágását, majd pedig a helyi porkolábokkal folytattatta a munkát. Ennek megfelelően Temesvári részén nem volt internet egy darabig. Igen, hát ezt csinálta ő, és azon túl, hogy ez egy ilyen szimbolikus gesztus akart lenni, és valamiféle politikai üzenetet volt hivatott közvetíteni, gondolom, de azt hiszem leginkább csak az történt, hogy brutálisan nagy hülyét csinált magából ez az ember, és az az, arról nem szól a hír, ezért nem is tudjuk, hogy mi történt, tehát hogy becsukták ki -e a polgármestert másnak, mert ha nem, az elég nagy baj, mert azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen polgármester az ember, és melyik országban biztos, hogy nincsen olyan mentelmi joga, hogy szabadon megrongálhat magáncégek tulajdonában levő dolgokat, arra hivatkozva, hogy de hát én mondtam nekik, hogy ne így csinálják. Egyébként is a cégek azt mondták, hogy jó, rendben, csak ezt nem tudjuk holnapra vállalni, hanem hogy hát majd akkor ki kéne építeni valamiféle ilyen kábelvezető árkokat a földbe, és akkor mi szívesen belevezetjük a drótjainkat majd valamikor a 2019-es esztendő során, de így mondjuk egy hét alatt ezt nem tudjuk se elrendezni. Szóval, hogy én nagyon remélem, hogy a csávót egyrészt beperelték, másrészt az anyagi kár megtérítése mellett egy rövidebb börtönbüntetést is letöltendőre változtattak esetében, és legfőképpen a reménykedem, hogy soha senki nem fogja őt megválasztani ezután politikusnak. Na, arra tök kíváncsi hogy mikor lesznek itt választások. Egyébként azt elismerte a Csávó, és akkor most megkeresem gyorsan a nevét, Nikolé Robú, hogy több dolog mellett a polgármesteri hivatalos internet nélkül maradt, de a maga részéről ezzel teljesen oké. Okay. Igen, ez, én is azt gondolom, hogy aztán a legkevesebb tényleg nem az a baj, hogy egy ideig internet nélkül maradtak a városban, mert ezt biztos visszaállították, hanem hogy hogy veszi bármilyen politikus magának a bátorságot, hogy pusztán arra hivatkozva, hogy itt én vezetem a várost, és már többször is említettem, hogy ez nekem nem tetszik, neki állhasson, elvágni vezetékeket. Erről nekem valamiért a szép emlékű Tarlós jut eszembe, ami arra szolgált, hogy úgy lehessen kanyarodni, és olyan ütemben, hogy a városunk főpolgármestere viszonylag gyorsan jusson be a munkahelyére. Erről viszonylag hosszan cikkezett a magyar sajtó, nem tudom, hogy ma is megvan -e még az a zöld hullám, ami arra felé tart. Igen. De hogy egészen sokáig cikisztik, és megint főpolgármester lesz. Ez is ciki egy kicsit. Na mindegy, az meg aztán, hogy, hogy ezt a szimbolikus üzenetet közvetíteni, hogy fontosabb a, az égháborítatlan kékje, mint a város lakóinak internettezése, hát ez is azért eléggé jó módi üzenet. Én így ezen még cizellálnék egy kicsit biztosan. biztos, biztosan meg lett volna kommunikációsítani kicsit, hogy nem tudom én, mm, Nikolai Robu átadta Instagram-hoz, program. program de nem tudom én, megnyitóján az eget a város lakóinak, és ennek első gesztusaként átvágta a netkábelt. Ünnepélyesen átvágott egy 250-val internetet. <gül> meg lehetett volna, de nem láttuk nyomát annak, hogy ez megtörtént volna. Pedig mondjuk, hogy emel emelőkosáras autókon még gyerekek verset mondanak előtte, vagy énekelnek énekkorban. No, mindegy, nem, nem volt meg a drámai hatás, sajnos, abszolút elsietett dolog. Ha már hülyeséget sem lehetett volna, sokkal szebben is elegántosabban. Igen, minden esetre ő meg, megkaphatja a Finksza Grand dicsőséget. Abszolút, pontszerző volt. Ugyanitt a másik kedvencem a hétről, és akkor ezzel a világhíréit is lefettük, ma este jött szembe a hvg hogy négy napra kórházba került az a Massimiliano Fedriga nevű széljobber, olasz politikus aki eddigi pályafutásán nagy részt azzal töltötte, hogy bárányhimmelő oltás kötelezővétét ellen kampányolt, most ezt a négy napot bárányhimlővel töltöttek kórházban, és most otthon lábadozik. Igen, jó ráfaragott, de az azért hozzátartozik a hírhez, hogy ő nem az oltások ellen van, hanem az oltások kötelezővétele ellen. Tehát ő is beoltatta a gyerekeit, és nem gondolja, hogy az oltások rosszak lennének, csak azt gondolja, hogy nem lehet ezt csak úgy az emberekre rákényszeríteni, ha döntsék el a szabad akaratukból, hogy beoltatják-e a gyereküket, vagy sem. Ez nyilván nagy ostobaság, de nem akkora ostobaság, mint az, hogyha mások meg azt gondolják, hogy az oltás maga veszélyes az egészségre, és ezért nem szabad beadni a gyerekeknek. Ez ott problémás, hogy attól, hogy nem oltatod be a gyerekedet, azzal nem biztos, hogy csak ült sodrod veszélybe. És ennek megfelelne egy olyan dolog, amit, amit a szülőnek kellene elbírálnia. Így van egy csomó mindenről, kimondja a társadalom, hogy márpedig aki a társadalom tagja akar lenni, annak kötelessége azt a szabályt betartani, nem lehet embertölni, a kutyánk után össze kell szedni a szart az aszfalton. Ezt mondjuk nem tudja mindenki, azt hiszem ezt a szabályt, és a mozgó lépcsőn jobbra kell állni. Igen, és azt hiszem, hogy az az sem lehet szigetelni, csak a telakásodat, mert úgy érzed, hogy az olcsó lesz. Így van. Szóval vannak az együttélésnek bizonyos szabálya, és ez is oda tartosz. Hatna oda kéne, hogy tartozzon, kivéve, hogyha az ember Szalvini pártjában politizál, és ilyenfajta egyéni véleményeket is megfogalmazhat. Hát kíváncsi lennék, hogy meggondolta magát ezek után, de én azt gyanítom, hogy nem pontosan azért, mert hogy valamilyen filozófiai konstrukció mentén állított valamit, Egyébként az Egyesült Államokban most az egészen nagy sztori, ez több, több újságban feltűnt, hogy mostanában lesznek 16-7-8 évesek azok a gyerekek, akik a, az oltás ellenesség nagy felfutása környékén születtek, és akik nem oltattak be a szüleik, és ők amikor a fiatallokként sütthető jogi lehetőségeknek a végére érnek, és még nem sikerül beoltatni magukat, meg nem tudnak átlogni egy másik államba, és azt tudni 18-ak, akkor kivárják a 18 évét, és utána oltatják be magukat, de hogy van egy ilyen erős, erős ellenhatás. Lát lényegében a meghalással szemben. Amit tök tudok érteni, élni jobb, mint nem élni. Azért ez egy alapvető állításnak tűnik többnyire. Ezt nagyon nehezen tudnánk cáfolni. Így van. A hogyan élés az még azért egy kicsit számíthat egyébként, tehát a nagyon rosszul élni jobb, mint jól meghalni. Ezt nem tudom. Igen, elemezni ez egy másik vita. Mindenképpen egy Tehát másik A hitel. 16 évesen amúgy egészségesen kanyaróban meghalni versus nem meghalni, az egy az egyértelmű választás, azt hiszem. Igen, az szerintem is annak tűnik. Na még az életminőségnél maradva egy picit elmesélem azt, hogy hogyan is jártam én a böngészőkkel az elmúlt hetekben. Kerestem magamnak, már egy ideje keresek magamnak olyan böngészőt, ami viszonylag kevés memóriát fogyaszt, és emellett még nem is teljesen használhatatlan. Először megpróbálkoztam az operával, de ott rá kellett jöjjek, hogy egy idő után, bizonyos megnyitottabb mennyiség után, az opera is egy memóriazabáló vámpirá változik, és ekkor merült fel sokat szor, hogy valaki azt mondja, hogy egy Brave böngésző, csak ezúttal hozzátette azt is, hogy a Brave böngésző egyébként egy chrome motor, amikor él van építve pár szolgáltatás, és nincs egy csomó más szolgáltatás, köré építve így aztán gyors, mint a fene. Úgyhogy feltettem a Brave böngészőt. Az volt azt hiszem, a kulcsmondat akkor döntöttem így, hogy, hogy de hát az összes Chrome plugin megy Brave böngészőben is. Ó, mondom, akkor baj, nem lehet, akkor simán átmertek, át és mentem, azóta a Brave böngészőt használom. És hát valahogy nem olyan jó vele együtt élni, mint arra én először számítottam. Pontosabban, amikor először megnéztem, hogy milyen sokkal kevesebb memóriát fogyaszt, és milyen sokkal gyorsabban is működik, mint a korábbi böngészők. Én brévet próbáltam használni többször. Az volt a probléma, hogy én két számítógépen élek, az asztalimon meg a laptopomon, és hogy a legtöbb modern böngésző manapság már meg tudja oldani azt a dolgot, hogy pénzes postásra elküldik egymásnak a bookmarkokat, meg a letárolt jelszavakat, meg ilyesmit. Estenként még ezt úgy is, hogy egy külön szinkronizáló kulcsa, vagy külön jelszóval védem, hogy ne nézessen bele útközben bárki és Brave-nek is van olyan funkciója, amivel össze lehet kapcsolni több darab brévet, még ráadásul azt hiszem, hogy antot sem kell hozzá egy központi szerveren regisztrálni, hanem okosban megoldják. És ez egy olyan dolog, amit egyszer, mintha 15 másodpercre sikerült volna aktiválni, és akkor átmentek volna a dolgok az egyikről a másikra, majd pedig ezt az egész elfelejtette. És igazából a, a resztelés módját sem nagyon találtam meg, hát se a programban se a helybben utána, hanem ott különböző emberek egy, egy GitHub hiba alatt beszélgettek arról, hogy. Nagyon jó lesz, ha egyszer az elkészül Béláim. Uh -huh. Nekem elsőre átjött minden a Chrome-ból, semmiféle ilyen problémám nem volt. Ugyanakkor arra lettem figyelmes, hogy Brave ami ugye egy Chrome, mégis van nagyon sok olyan weboldal, ami nem működik, és a nagyon sokat úgy értem, hogy tényleg elég sok. Tehát mit tudom, hogy minden tizediknél, minden tizedik próbálkozása van, amikor egy weboldalt akarok behívni. Kiderül, hogy nem derül ki semmi egyébként, tehát nem az történik, hogy kapok egy hiba üzenetet, hogy a kért oldal nem található, hanem bizonyos dolgok nem történnek meg, nem indulnak el a videók, nem lehet bejelentkezni, nem lehet egy gombot legördíteni, és így nem nagyon érted, hogy miért. Aztán kikapcsolod a Brave böngészőnek a vigyázok a cukik és fehérseggedre kapcsolóját, mert hogy a Brave az egyébként erről híres, hogy egy privacy bajnok, minden szinten védi a felhasználóját attól, hogy azonosítható legyen, attól, hogy követhető legyen mindenféle online reklámeszközökkel. Csak hogy eme törekvése közepette sajnos el is ront dolgokat, ezért mondjuk egy netbankba beóvakodni vele, vagy bediktálni a vízóra állását a vízműveknek, vagy például screen videót készíteni, screenshotot készíteni, ezek mind elsőre magától érthető módon nem működő dolgok, és van olyan eleme is az internetnek, aminél hiába kapcsolom ki a teljes Brave védelmi vonalakat, akkor sem tudom elérni azt, hogy úgy működjen az az oldal, mint egy Chrome-ban mondjuk. Úgyhogy a Brave nagyon szépen véd, nagyon jól gazdálkodik a memóriával, de az igaz, hogyha... Meg kell nála szokni, hogyha egy ismert oldalon nem egészen az történik, amit megszoktál, akkor nem a szerver karbantartóját kell hívni, hanem egész egyszerűen lekapcsolni a védelmi funkciókat. Igen, ez, ez, ezen ezzel forgatnék egyet egy ilyen uh, ikes faroslemez kínáló tálon gyorsan. Még pedig az, hogy azért a, a legtöbb oldalon ezek a engedékkérős, belépős, esküszöm nem megfigyelős dolgok Hol csak nagyon bénán vannak megcsinálva, hol simán egyszerűen rossz hiszeműséggel is lehet magyarázni azt, ahogy kinéz ez a dolog. Egy kezd mondjuk az összes ilyen GDPR hozzáerlós formban, ahol, ahol úgy oldottak meg média cégek ilyen engedékérős oldalakat, hogy, hogy többet lehet benne lapozni, mint mondjuk a, a valós szoftverben és bonyolultabb is az egésznek az átlátása, hogy most ha mire adok engedélyt, mire nem, hogy lehet kikapcsolni, és azt a 448 darab tekert, azt tényleg egyesével kell szeget nem mint a bubari pukozgatást, <gül> hanem szeretném egyiket se. Titokban vágyom arra, hogy egyszer valaki egy nagyon nagy pofont lekenjen azoknak, akik ezt így jóvá hagyták. pláne azért, mert semmi másra nem tudom magyarázni azt, hogy ez úgy néz ki ez a, ez a form, hogy engem le akartak arra beszélni, hogy ezzel foglalkozzak. Inkább engedjek meg mindent úgy, mint régen. A törvénynek a betűje teljesítve van többé, kevésbé és hibákkal együtt. Amúgy meg mindenki hagyom, meg különös tekintettel a felhasználó. Hem-hem-hem. Uff, te beszéltél. Én meg nem vitatkozom. De viszont ezt megkérdezem, hát ha tudod, hogy mi a teendő akkor, hogyha a Magyarország.hu beléptető felülete, amit azt központi azonosítási ügynöknek neveznek, az egyszer csak azt mondja, jól a szavadra, hogy ön hibás jelszót adott meg, lépjam ki a böngészőből, majd indítsa azt újra, és próbálkozom újra, de ez, ha megteszed természetesen, semmi nem történik. Szóval kinek kell ilyenkor írni? Az ember megy a laptopjával a kormányablakba, és ott megmutatja, hogy tetszik, lát, nem tudok belépni. Hmm. A, a jelszót egyébként jó volt? Tehát más böngészőben működik? Nem egyik, nem, egyik böngészőben sem működik, de a jelszó jó, én nem változtattam meg, és nem azt írja ki, ez a nyavajás, hogy hibás jelszó, vagy hogy jelszó vagy azonosító, amit még szoktak. Aha. Ha nem azt írja ki, hogy a belépés nem sikerült, kérem, húzzon a francba. Kromba működött? Hát ré, régen, nem, nem, nem, sehol, nem tud belépni. Próbáld meg nullázni a jelszót első körben, hát ha csak lejárt. És hogyha lejárt, és nem telt el három hónapnál több, akkor simán lehet a neten intézni jelszócserét. Ha három hónapnál több telt volna el, az nagyon -nagy szíves, mert akkor mehetsz bemosolyogni az asszonyra. De várjál, honnan tudom meg, hogy lejárt-e a jelszavam? Hát ha nem hajlandó neked nullázni azzal, hogy elfelejtettem a jelszavamat, új kérek akármi. Nincs, nincs ilyen link azon az oldalon. Tehát nem létezik. Ez, Igen, tehát erre akartam igazándiból kiukadni, hogy nemhogy nem kapok egy hiba üzenetet arról, hogy mi a baj, hanem nem kapok semmiféle segítséget sem a tekintetben, hogy mit csinálják. Mert én nagyon szívesen beírok egy új jelszót, hogyha ezt a régit elfelejtethetem. De most, hogy mondod egyébként felötlet, hogy valóban, mintha volna, vagy tehát én is úgy emlékszem, hogy van ilyen funkció, hogy a jelszó időnként lejár, és hogyha nem három hónapon beül, vagy akkor már nem tudod csak úgy online megújítani. Én egyikorlatilag Google-t szoktam használni, most ezt tettem egyébként, míg te beszéltél, és a egyszerűen kitalálható htdps gate.gov.hu per ss elfelejtett nagy ével jelszó, úr alatt, már is ott van a jelszó, új jelszó kérőforma. forma. Elképzelt, hogy ezt elfelejtették belinkelni. Nagyon, nagyon nem lepne meg, ha így lenne, de mindesetre, itt lehet jelszót nullázni egyszer csak. Hát most megpróbálom megjegyezni, amit mondtál, de nyilván nem fog megsikerülni. Átdobom neked a linket. Isten, Istenes! Majd kérlek, írjad bele az adásnaplóba, és akkor legalább nekem is leszokom, hogy, hogy elolvassam. Magyarországhú. Hát... Egyébként meglepő módon nem annyira impotens az a tudsz, mint amennyire lehetne, de azért nem szívesen járok bele. Én ugyanígy vagyok ezzel, hogy egyébként tök jónak találom, és kifejezetten egy ilyen rendesen megszerkeztet valaminek, de én sem olyan nagy örömmel járkálok oda. Mm, akkor én is mesélek egy ilyen, hogy is mondjam, ez a jobbkézzel balfül vakarásnak a minősített esete típusú trükköt tanultam egy éten, Unok rám telefonált, hogy a táskájában aktiválta magát a laptopja, majd felhevült, majd elkezdett fagyogatni, most pedig nem történik semmi. Ö, mit kell ilyenkor csinálni? Hát mondta, hogy leginkább jöjjön át, hogyha útba esik kisbolt, akkor hozzon a sört is, mert elképzelt, hogy sok sokáig maradunk, és megpróbálunk valamit, úgynevezett a a számítógéppel. Tekintő, hogy volt még rajta bolti meg gyári gari is, azért nem nagyon akartam szétszedni, pláne, hogy M2-es csatolós SSD van benne, ami nincsen eszközöm. Már a saját laptopomon kívül, de mondjuk azt megint nem szedem szét. Viszont sikült bevútolnunk a Windows 10-nek a helyreállító menüjébe, ahol egy nagyon sok mindent lehet csinálni, ezeknek a nagy része nem ló helyreállítani a rendszert benne. Viszont le tudtunk futni memória tesztet, az oké, okay, Vinyó tesztet, az oké, okay, el innentől kezdve azért az a VidVis szabadba telepítsék újra, volt az izé, volt a megoldás, de hogy hogyan ment el az ember adatot? És kérdeztem, hogy mi az, ami így nagyon kéne neki mondta, hogy a szakdolgozat az ott van a, a megírt része a desztopon, azt elképzelhető, hogy le kéne valahogyan másolni minden más mehet a levesbe. És hogy ebben a helyreállított cuccorban ebben adatmentő felületen nem annyira van. Miért lenne? Hej jó lesz. És találtam egy olyan trükköt, az kacagva hajtottam végre a lépéseket egymás után. Van egy olyan, hogy elindítasz egy egy, egy, egy, egy, egy, egy terminál ablakot, és ott le lehet futtatni parancsokat, hogyha te értesz ehhez a dologhoz. Itt el lehet indíteni a notepad mm. A Notepadnek van egy fájlmegnyitó dialógus ablaka, ahol már rá lehet nézni arra, hogy milyen fájlrendszereket rendszereket lát ez a szerencsétlen számítógép, ahelyett, hogy ezeket egy CD-ket, adnak parancsokat adna ki az ember. Úgyhogy a Notepadnek a fájlmegnyitó ablakában a az ő userének a desktopjára. Ott egy klikkel kiválasztottuk a szakdolgozat nevű egyébként 8 megabajtos mappát jobbklikk másolás. Eltalóztunk ugyanebben a dialogus ablakban a bedugott pendriveig, ig jobbklik beillesztés. Vártunk egy kicsit, kiúztuk a pendrive-et, megnéztük, hogy másik gépen, felmásoltak az adatok, és mennyit a dokumentumok, mennyit Ezek után bezártuk, kibontottuk a söröket, és működik, minden a Itt, illetve elvitte, újra telepítetni a gépet, annak azért nem, nem, nem is szívjunk vele. De hogy ez egyrészt rendkívül módon cse szlovák, másrészt pedig azért időnként rohadtul jól tud jönni ez. De rendkívül módon cseszlovák, azt azért. Abszolút, mostantól kezdve lesz nelem egy pendráben, mint van egy nem tudom, egy Volkov Commander. Oh, oh, oh, oh, igazi Volkov Commander. Vannak új információim az ügyfélkapuról, amik te meséltél, erről a digén felkerestem azt, és egyrészt a saját szememmel kellett megtapasztalni, hogy vagy ma reggel óta orvul oda szereltek egy elfelejteti el linket, vagy nekem került el a figyelmemet, mint a napokban már annyi minden más is. Aládúdva nem az, egy, tűp, tűp, tűp, tűp, tűp, tűp, A lényeg, hogy van elfelejtett jelszó funkció, működik is. Legalábbis odáig eljutottunk, hogy küldött valami nagyon körülményesen megfogalmazott, bőlére eresztett leveletemben vannak mindenféle hosszú hexakódok, amiket be kell írni valóban, és akkor majd meg fog változni a jelszavam. Úgyhogy van megoldás, kedves hallgatók, ne csüggedjetek, hogyha nem tudnátok belépni az ügyfélkapunk zsíros, illetve hát élőadást csinálunk szinte, hogy nem annyira, mint a gombapresszóban az csaptelepszerelés, de azért az már majdnem. következőbe lehet, hogy belefűrészelek -bele egy kicsit. Amúgy büszke vagyok magamra, a héten befejeztem egy olyan polcnak az összszerelését, amit három, három hete raktam félre, mert kicsúsztam abból az időben, amikor flexel egy, vagy dekopírfűrészen nyílik egy, egy társasházban. Aztán Hát ez a következő nap félre rakni a problémát, hogy majd holnap megoldom, az már annyira nem volt nehéz, és akkor néztem a deszkákat most 20 napokig, és tegnap nekiugrottam, kivágtam azt a négy darab kockát, pont az ebből a, a deszkából, ami kellett azt, hogy bepasszoljon a helyéhez. Olyan büszke voltam magam, mint hogy nem én kurta volna el, és nem én, nem miattam állt volna az egész három hétig. Szép dolgok ezek. Ja, hát gratulálok is hozzá, de... ez csodálatos, hogy ez sikeredett. Menjünk még csodálatos dolgok felé? Volt egy pár csodálatos dolog, amivel találkoztunk a héten. Igen, igen, igen, igen. Ez egy több szempontból rendkívül dolog. Az egyik például, hogy a Netflix egy csomó amúgy ismert vagy ismerhető science fiction novellát meganimációsított. Ez a Love, Death and Robots névre hallgat. Sorozat. Sorozat, igen. Egymással összenefüggő nem le, és Én azt hallottam egyébként az interneten, hogy rögtön magyar felirattal is érkezett. Így van, pontosan. Gyárilag. Gyárilag magyar feliratosa. Mind a 18 epizód és hát nagyon-nagyon-nagyon erős vizualitással rendelkezik mindegyik adás, vagy mindegyik epizód. Az fontos tudni, hogy minden epizód más stílusban készült. Tehát nem csak, hogy más a történet, más a hangütés, más a darkságnak a foka, hanem, hogy vizuális stílusban is van minden, ami azt jelenti, hogy van fotorealisztikus, van ilyen képregény stílusban rajzolt, olyan képregény stílusban rajzolt, teljesen valóságszerű. Van egy, volt egy olyan is, ami, amiről nem hittem el, hogy az van, hanem biztos voltam benne, hogy ott élő szereplőket kevertek össze a CGI világa. És ilyen. És hát amúgy meg 11-2 percesek az epizódok, ezért aztán ilyen rövid csavarokról. Tehát olyan, nekem az tud teszem, hogy pont olyan, mint a, mint a meghökkentő mesék volt uh -huh. Roaldal sorozata, hogy mindegyikben van egy csavar, mindegyik történet nagyon röviden el tud jutni a meglepővé kifejletig. Van egy olyan technikai dolog, ami nekem nagyon tetszett benne, és ami, ami azért vált lehetővé, mert ez egy Netflixes streamingre tervezett sorozat, hogy olyan hosszúak az egyes részek, amennyit az a történet kíván. Van fél perces, amikor az egy darab novella, egy darab poénnal fél perc belefér, akkor nem húzzák el 16-ra. És van 16 perces, amikor meg annyi sztori van. És ez piszok jó. Ez amit tévében nem nagyon lehet megcsinálni, mert még eladunk oda 8 perc reklámot, tehát fel fognak lázadni. Hát egyébként nem, nem fognak fellázadni, és igen, ez szokott lenne megoldás, eladunk oda 6 percnyi mosoporreklámot. Életemben nem tudnék 6 percet beszélni mosoporokról. De, de ettől még ennél sokkal szimpatikusabb a Netflix megközelítése. A másik meg azt meg az interneten lőttem, hogy azzal gyanúsította meg egy azt hiszem filmkritikus a Netflixet, hogy, hogy szexuális preferencia szerint rakta össze a a sorrendet, amennyiben neki és meleg párjának tök más sorrendben játsz a, a részeket a Netflix, mint a hetero havárjuknak. Nekik elkezdte egy egy tartalmazó, amúgy harcos erős starival a, a sugárzást, a havárjuk pedig azt kapta, amiben a, a legtöbb, legtöbb heteroszexi jelenet található, egy tizenakárnyi perces egyébként rendkívül depresszív darabot, és aztán ez alá a, a komment alá egyszer csak beírta az amerikai Netflix az, hogy ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ilyen sorozatot még ők maguk sem csináltak, és hogy több különböző preferencia mentén, meg több különböző adat mentén négy lejátszás sorrendet tesztelnek, hogy hogyan jó ezeket a, ezeket a részeket bemutatni. És amennyire szoktam utálni a testoszabás kísérleteket, ez van annyira érdekes, hogy, hogy ne utáljan. Tök szívesen megnézném, hogyha egyszer valaki majd össze, összeguglízza, hogy milyen, milyen sorrendek léteznek még. Én valószínűleg az elsőt kaptam, ami a srácnál is le van fotózva. Szinte teljesen mindegy, persze. Nagyon fura, igen, hogy ezt, tehát ilyenkor érzem, milyen nagy-nagy mágiának ezt az egész viselkedés, kutatás, véleménykutatás dolgot. Mi szerint is egymással semmilyen értelmben össze nem függő epizódokról beszélünk, amelyeknek a sorrendje tényleg teljesen mindegy. Tehát olyasmire persze lehet, hogy kell vigyázni, hogy azonos stílusú, azonos rajzolt stílusú két epizód ne kerüljön egymás után. Vagy mit tudom én, ilyen hasonló technikai jellegű dolgokra lehet vigyázni. Hát vagy, vagy hangulat. Mert nekem úgy volt, hogy jött egy, egy nagyon kemény, rendkívül erőszakos, rendkívül sötét jövő, és utána jött a sorozatnak az egyik talán legviccesebb darabja. Ez a egyébként be is hogy hajnal 3 még néztem utána részeket és raktam le. Szerintem ugyanazt a playlistet kaptuk egyébként. Akkor mind a vagyunk, ez azt jelenti. Hát szeretjük a csajokat végül is. Itt volt az idő, kell még az adásban. Na de mindegy, ez egyébként tök mellékszál, szerintem nézzetek bele. Nem mindegyik egyformán erős, érdemes megnézni hogy hozzá a novellákat is, ha amúgy nem ismerős egy-kettő ízéből, séróból. honnan lehet tudni, hogy melyiknek melyik novella az eredet története? Például ugye ezek a címei, az sokat segít. Plusz e, úgy van felsorolva a végén a felmenő betűk, hogy a rendező, az animációs stúdió és hogy kinek a novelláját dolgozták fel. Uh -huh. Ez nekem 5 vagy hat rész után tűnt fel, amikor egyszer csak az... nem is... Öt vagy hat rész után tűnt fel, hogy Lucky 13, én egy ilyet olvastam. Ez egy Marco Klós novella volt akkor, és amikor lejátszottam, akkor, akkor nézd ez az a story. Aztán írta a felmenő betűk között, és akkor elkezdtem nézni, hogy, hogy melyik micsoda és utána találtam még izgalmasokat, meg, megismerősöket. Például az a, a másik legkomolytalanabb része a sorozatnak, e aminek az a cím, hogy amikor a joghurt átvette a világuralmat, az egy az interneten ingyenesen utolérhető skázi írás, be is linkjük az adásnaplóba. Lényegében pont ezt ez az egy darab mondatot fejti ki egészen a végéig. De nagyon-nagyon vicces lett ez nekem az egyik kedvenc epizódom volt. Amikor a joghurt valamiféle te, tudományos baleset folytán öntudatra ébred, és szuperintelligensé válik. Mármint maga tudjátok, az a folyékony fehér termék. Igen, igen, igen, igen. igen. Ö, szóval, hogy miután megnéztétek, várunk titeket a kommentekben. Hmm, akinek nincsen netflix -e, az két lehetőséggel is élt. Az egyik az, hogy lelopja úgy, ahogy mindenki szokta ezt csinálni. A másik az, hogy a Netflixnek bekapcsolja az egy hónapos ingyenes tesztverzióját, és ott nézi meg. Hogy uram, ég ne adja, de előfizet a Netflixnél de az első hónap mindenképpen ingyen lesz. Ha meg előfizető, akkor, akkor valószínűleg nem nálunk hallott először erről, hiszen hatalmas betűkkel írja a nyitóképen, hogy figyeljél, van ez a cuccos, most csinálok, nézed meg. Ja igen, azt nagyon nehéz elkerülni, azt a nyitó nyitó nyitófőcímet. Uh -huh. jó van, ezt mindenképpen ajánljuk megnézésre Még megnézésre én még valamit ajánlok, az nem lesz a nagy erejű, mint ez a most frissen, ápril vagy március 15-én indult sorozat, mert hogy ez már rége óta van, és nyilván sokan láttátok is, kedves hallgatók, de aki még nem, annak ajánlom nagyon a Pókember irány a Pókeverzum című, szintén animációs filmet, ami vicces, pókemberes, derajzolt, és szerintem viszonylag jól kilóg mindenféle eddig Pókember és a mozi találkozása megközelítésből, ami pedig bónusz, vagy ami pedig a Hát szerintem a legjobb része ennek a sorozatnak az, ahogy rajzolták. Itt is képregény stílusban készültek a rajzok. Többféle képregény stílust ötvöz a film, és olyan valami elképesztően gyönyörű. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni. Marha jól néz ki. Jól gondolom, hogy ez az a, a műben szerepel a legfurcsább pokember figura, Spider-Ham Így van, ahogy mondod, Spider-Ham is. Benne van, Spider-Ham az ugye, eh, ha esetleg valaki nem értette volna el a névben rejlő szóvicset, egy kis disznó spider ruhába öltözve. Igen, igen, az egyik kedvenc grafikusom Gustavo Duarte szokott igen gyakran spider eket rajzolni. Duarte-t ismét csak belinkeljük, hiszen szerintem érdemes az ő művésztővel megismerkedni. Ritka érdekes brazil grafikus. Egyébként a filmben előbukkal még több másik pókember, egyebek mellett a, az ismert pók embernek egy kísérletcsúszott alkoholista, vagy enyhén alkoholista, alteregója, akit a felesége is elhagyott, és éppen otthon szomorúan nyafog azon, hogy, hogy elbánt vele az élet. Amikor aztán úgy alakul, hogy csak szuperös ruhát kell öltenie, és legjobb szándék ellenére is mennie, megmenteni valami világot. Hmm, jó, beterveztem a, a heti filmnézés terveimbe. És van még egyébként médiatartalom, hihetetlen egyébként most filmes podcast-tál Amennyiben van nekem egy alapjá, aminek kezdjük innen. Amikor először vagy másodszor tartottunk mi podcast workshopot, akkor volt az, és ezt letöltöttük a Dászban is, hogy Kossuth rádióból szabadult, talán a Kosutból, de mindenképpen Magyar rádió köreiből szabadult kell hozott minket össze a sors, és itt rá kellett jönnünk arra, hogy mindnyáján sokkal többet néztek már mikrofont életükben, mint mi valaha fogunk. Úgyhogy elképzelhető, hogy ennek a, a mikrofonban való beszélés oldaláról nekünk is szót nem kell lejteni, ellenben ott azonnak ki kell húzni az összes erre vonatkozó diát, mert maximum hülyét csináltunk magunkból. És ott hangzott el kávészünetben egyszer csak az, hogy hát egyébként minden műsornak kell egy, egy másfél év, amíg lehet, kettőt is mondtak míg így összeéri magát. Tehát az, hogy valamit adásban adnak, az nem azt jelenti, hogy ez úgy fog kinézni, hanem hogy ott elkezdődik a folyamat, aztán két év múlva jó lesz. És én pont így ültem le megnézni a Heti Dörgés Villám Gézával című Comedy Az, az műsort, és az első rész az pont annyira volt szar, mert vártam. És a heti azt még nem láttam, de ilyen minimális javulásokat látok benne. Ehhez képest a nevezők egyébként viszonylag nagyon sokat rudassák elképzelhetők nem tartottak versopat mondjuk Kossuth Redíos néniknek, de láttalem már ilyet. Láttam ilyet, egy-kettőt megnéztem, ah, és hát ah, valahogy arra jutottam, hogy ez úgy összességében nekem nem tetszik. Mondjuk úgy, hogy nem az én világom. Értem, hogy a Comedy Centrálon lehet, hogy így kell poénokat gyártani, vagy így kell poénos tartalmat készíteni, és ez az ő célközönségüknél bejön. Én akkor nem tartozom oda, de akartam szeretni, mert egyébként ez szerintem nem rossz koncepció, hogy van egy ilyen hírolvasós-szerű stúdió, ahol ez esetben Villám Géza, mint a híreket olvasna, beolvas mindenféle marháskodásba oltott hírhát terezésecskéket. Szóval valahogy a közéletre próbál reflektálni, miközben igyekszik vicceseket mondani, és a vicces mondásoknak egy jó nagy része az kicsit ilyen Ilyen célozgatós, alpári humor, morzsás, valami. A ráadás az, hogy egyébként konzervnevetés is van alatta, ha esetleg nem tudnánk magunkat, hogy mikor kéne nevetni. Abban egészen biztos vagyok, ha ez a műsor megél egy másfél évet, akkor nem így fog kinézni akkora. Már csak azért is, mert ez így ebben a formában nem jó. Ami engem érdekel, hogy hová fognak vele eljutni, mert egyébként annak a műsornak, aminek ennek lennie kellene, vagy ami majd ez lesz talán, annak tök lenne helye. A, az annak alatt azt érted, hogy egy, hogy egy ilyen álhíradó, vagy egy ilyen e, híradókat majmoló viccelődés? Mm, nem inkább a politikai hírek jelen állapotának groteszkségére rámutató. Mm. A hírekkel tisztában levő elemen azokat komolyan nem levő műsorra. Tehát, hogy a kezeljük a helyén német szilárdot, és ne tekítsünk rá úgy, mint, mint tényezőre, vagy mint értelmes életformára. Oh, szigorú vagy, de nagyon helyesen. Na mindig, nem tudom nyugodt szívvel azt mondani persze, hogy nézzétek. Tudjátok, mint halokin helyettetek a keresztel, majd szólok, ha egyszer jól lesz véletlenül. <laughs> Igen, én, én nem is tudnék összegyűjteni egyetlen érvet sem, hogy miért is kéne nézni azon túl, mert egy ismert médiabeli, vagy médiában szocializálódott műsorvezető, vagy egykori műsorvezető próbálkozik most egy másik műfajban, vagy számára talán másik műfajban, és mindenképpen egy másik médián. Ettől érdekes egy kicsit, de annyira valóban nem, hogy sokat áldozza rá az ember. Annyit abszolút nem. Amit előtt egyébként Instagramon próbálkozott hülyeskedni, az például sokkal jobb, jobb színvonalú volt, de az, az mondjuk a, a rövid Instagram videó 30 percben mondok, három hülyeséget szinten mozgat. Ezt nem, nehéz kihúzni, anélkül fél órára, hogy ne legyen nagyon, nyú, nagyon nyúlós az egész. Igen, így van. Na hát, veszünk össze halottakon. Hát összevezhetünk halottakon, bár meglepne, hogyha veszekedni akarnánk. Az történt, hogy meghalt Baló György, a magyar újságírás egyik fontos figurája. Nem akarnék én itt nekrológoskodni egyáltalán, hanem pusztán csak azt akarom megemlíteni, hogy milyen végtelen sok említést, megemlékezést láttam szerte a médiákban és szerte a social médiákban is. Igen. Nagy tisztelet övezte Baló Györgyöt. Nagyon sokan gondolnak rá úgy, mint a, annak a fajta újságírósnak, újságírásnak a képviselője, vagy utolsó képviselőjére, ami egyébként a, hm, az igényes hallgatóság, vagy az értelemség, a fenet, ugye minek kell ezt, nevezni ezt a sokasságot. Szóval, hogy ezeknek az embereknek a számára ez jelenti, vagy az jelenti a, a minőség újságírást, amit a Baló György csinált, és ezt nagyon sokan igyekeztek kifejezni. Kicsit olyan olyan halottnak a csók típusú hír volt ez, hogy nagyon sokan vettek egy nagy lendületet, és szálltak bele az oldalába annak, ami most média című megy Magyarországon. És nekem pont ez volt ezzel a bajom, hogy Baló Györgyel semmi, nem, nagyon sokáig nem tudtam őt hová tenni, aztán egyszer nagyon fiatal újságíróként bekeverettem egy olyan keregasztalnak a hallgatói közé, ami az internetnek a... Internet Governance-ról szólt nagyjából Magyarországon, amitől nem vártam az égét a világon semmit, tehát Balógyarj fogja moderálni, könyörgöm. Amikor ő volt a legértelmesebb ember az egész színpadon, és mindenki más, ez volt a feladata egyébként, azokat hebegtek, habogtak, akkor az úgy lejött, hogy, hogy itt kire kell figyelni. És ezt mindegyik nekrológa megemlíti valahol. Ez, ez a percepció, hogy Balvó volt általában azoknál az azt a ember, hova odaült. Viszont az nem tetszett, és azt, azt nem mondom, hogy viselem nehezen, csak az nem tudom, hová tenni igazából, hogy a média egy része valódi hogy halálált a saját meggyászolására használta fel. És ezután van egy ilyen rossz száj ízem. Kurva rossz helyzetben van a magyar média. Ezerszer beszéltünk róla, folyamatos beszédtém, stb. Most valahogy ennél egy picit több kellett volna. Mármint, hogy úgy érted, hogy, hogy nem lett volna szabad ezt a... Ezt a Szomorú sztorít arra használni, hogy arról beszéljünk, hogy milyen rossz a magyar médiának. Hogy egy kicsit több szó esetett volna való gyönyörű és kevesebb szó a Magyar médiáról, hangsúlyoknak az eltalásáról beszélek csak. De ezek a hangsúlyok pont olyan, olyan zavaró módon voltak eltolva. Oké, okay. ezt én sem szerettem egyébként, meg, meg persze én is elgondolkodtam azon, hogy hányan használják ürüdnek ezt a sztorit ahhoz, hogy megszólalhassanak. Még vannak, akik csak úgy felcsatlakoznak az ilyenkor szokásos érzelmi hullámvasútra, és ők is mennek egy kört, a gyásznak a pályáján. De tulajdonképpen mindegy is, mert nem ezt akartuk megbeszélni, vagy én nem ezt akartam megbeszélni ezzel kapcsolatban, csak annyit, hogy, hogy nagyon sok számomra meglepően sok ember nyilatkozott meg ezzel kapcsolatban. Az persze igaz, hogy az én buborékomban viszonylag nullának mondható azoknak a száma, akik mondjuk a kormánypártal szavaznak, vagy azon belül is egyenesen teszem azt Német Szilárd vagy Rogán Antal a kedvenc kormánypárti politikusuk. Tehát lehet, hogyha őket kérdeztük volna, akkor ők egy, egy makacs és tántoríthatatlan csak saját magára figyelő újságírót láttak volna Benneboló Györgyben. Nem tudom. Minden érdekes volt látni, hogy milyen sokan ördültek fel, vagy emelték fel a kezüket, hogy hello, hello. Adásnap be fogom linkelni. Van egy 2016-as kreatív interjú, Bátor fiatilag készítette Baló Györgyel. Abban ott vannak azok a sztorik, amikről tök szívesen olvastam volna még többet. Vagy egy életrajzot, vagy valamit. Na mindegy is. Van még egy emberünk, aki nem halt meg, ugyanakkor mostanában viszonylag sokat hallunk róla, meg régebben is sokat hallottunk róla, mindig sokat hallunk. Mark Zuckerberg, vagy esetleg Zuckerberg, aki a Facebookot irányítgatja, és elsősorban is, ugye azért van róla szó, mert a, a múlt hét elején tíz napja lehetett mondjuk, hogy megfogalmazta a 2019-es vagy a nagyjövő Facebook direktíváit, ami szerint is egy kis csoportokra fókuszáló privacy nagyon komolyan figyelme, cég lesz szép apránként a Facebookba, de mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy nekem úgy tűnik, így a sajtót olvasgatva az elmúlt egy hónapban, hogy igazad lett kelt, és mint hogy a Sheryl Sandberg-et visszavonták volna a Rivalda fényből, egy hangját nem hallottuk a Mark bejelentés előtt, alatt, után, óta. Hát emléke mindörökkévelünk marad. Az egyre kevésbé tartom valószínűleg, hogy ebben a körben beszáll a demokrata párti elnök jelöltséget, mert már annyira zsúfolt, hogy lassan pótosifával lehet csak őket szállítani. Azt én sem tudom elképzelni, de hogy valakinek a támogatójaként indul, és chief of staff lesz belőle, hogyha megválasztanak egy, egyet a sok hölgy közül. Hmm, chief of staff-hoz szerintem nem elég tisztelő. Uh, annál valami tekesebbet tudok elképzelni. Obamának is voltak ilyen mindenféle technológiai tanácsadói, meg él, állított fel mindenféle izgalmas amik aztán 5 perc alatt bontódtak le később. Uh, viszont abban, meg neked volt igazad, uh, hogy uh, hogy komolyabban kell venni egyel-annál a Mark Zuckerbergnek a bejelentését, mint amennyire én hajlandó voltam azt komolyként kezelni. E, legalábbis Casey Newton, aki a, a Verge-nek az újságírója, azt hiszem, és e, igen, annak. És egy e, nagyon fontos és egészen jó e, Facebookos hírlevelet szerkeszt. Annál sokkal gyakrabban, mint amennyire az ember Facebookos hírlevelet szeretne olvasni. Mm, ő azt mondja, a, az SOS kiadásában ennek a hírlevélnek, hogy írjuk fel ezt a dátumot, mert ez a, a Facebook történetnek egy fontos dátum, amikor, amikor fordul a szolgáltás valamerre, vagy legalábbis ki van jelölve egy új irány sokkal erősebben, mint az a, a cuknak a 1 millió leütéses eszéből gondolható lett volna. Tekint, hogy a, ennek az ügynek a vezető Kremlin a logósa, ezért egy picit nagyon súlyjelesik alatt az ő szava, mint úgy általában ez a cuk élesítette a poszt, és 15 percek később megjelentek az elemzések, cikkek úgy <gül> Mindez lehet igaz. Én nekem azért mégis csak egy olyan cikk volt, amiből úgy nem igazán derült ki nekem semmi újdonság, és nem éreztem azt, hogy itt ő egy meg, megvilágított egy ilyen jól azonosítható mintát ebben a káoszban, ami valamelyre mutat. Mm, annyi tényleg nem csak újat egyébként ebben igazad van. Ami miatt érdekes a, a cikk kivételesen, hogy ki mondja. Tehát ő az, aki nem AFP fotóról ismeri azokat az emberek, embereket, akik most, most pozícióba kerültek. Uh -huh. Amiatt messze az átlag söpredék felé emeli, hogy rejtő fogalmazott. És akkor mondhatjuk azt, hogy e szerint a fickó szerint is az van, hogy valóban jön egy privacy irányú fordulat, vagy egy user központúbb internet felé való elmozdulás. Vagy legalábbis Markesz rendkívül komolyan gondoltam, amit Vagy leírt. csak akár komolyan akarja oszt ebből, aztán egyszer csak lesz valami, még az is lehet, hogy jövő héten már perecet árulatsz. <gül> hát erre talán nem vennék mérget. Viszont úgy hallottam egyébként, hogy a, nem, nem úgy hallottam, hanem olvastam egy hírt, ami sászta megcáfolta a saját címbeli állítását, de a cím az körülbelül arról szólt, hogy talán itt van a, a elektromos rollerek, vagy szkúterek vége, és ezek a, az appok, illetve hát ezek a roller kölcsönző rendszerek, ezek olyan sokan lettek, hogy telítődött a piac, és szép lassan el fognak tűnni a városokból. És a nem fognak eltűnni? Amit én olvastam ebben a témában, és jaj, most kéne kimondani annak a csávónak a nevét, aki Orrace de Dieu, azt hiszem. Ha franciakor valószínűleg így mondják, aki korábban vezető apple volt, aztán idő után átnyergelt a mikromobilitásra, ami a villanyos szkúter, villamos, bicikli, villamos ez meg az. Azt hiszem, nála láttam azt a linket, hogy egyrészt az SXSV, a South by Southwest az tele volt mikromobilitásos cégekkel. És ő linkelte azt is, hogy a Bird, ami az egyik ilyen nagy robo robogós, nem, rolleres cég, az, az tervezik kigurítani azt a robogót, ami már nem arra való, hogy, hogy elfoglalja a sarkokat a, a városban mint azt megtanultuk, a Wires című népszerű sorozatba, hogy sarkokat urálni kell, hanem konkrétan ki is bírta majd annyit, hogy elkezdjen hasznat hajtani. Uh -huh. de, hogy, de hogy van egy ilyen fordulat az egészben, hogy az, amit eddig használtak, hogy az a befektetési pénzt gyűjtsenek az erre, tökéletesen teljesen alkalmatlan. Amúgy száll rá megy, mielőtt, mielőtt nem lenne mínuszos az eszköz de most majdnem az erősített verzió az jól lesz egyszer csak. Hát, well, well, well. Nézd, részben igazolja a dolog az előítéleteinket, azt mindig szoktam szeretni, amikor kijön az, hogy igen, az a sok hülyeség, amit összeolvastunk, meg amit összeadtunk kockáspapírra, meg próbáltunk utána számolni. Igen, abból tényleg nem fog kijönni az, mm -hmm. hogy r <laughs> Na de, volt kítetás ezelőtt témánk, ez csak egy nagyon rövid link, és ilyen, és hogy hívják azt, amikor egy nyugodt férfi, ahol beolvassa azt, hogy egy több almát? Vízállás jelentés. Nem a másik, a másik közérdekű közleményhez az. Amely szerint elindult a bullets.tech nevű szolgáltás, ezt talán korábban nem mondtuk be, ami azt csinálja, hogy népszerű tech-híreket, amiknek hol címe van, hol csak nem derül ki belőle, miről szól, vagy hülyeség, azt összefoglal öt darab rövid állításban, hogy mit, tartal mit tartalmaz a cikk. Ha ezek után még erre a tém, akkor tovább lehet kattintani, nagyon látható módon közlik, hogy merre lehet tovább menni. Ha nem, akkor legalább nem a cím és a lead alapján ítélted meg, hogy miről szólhat a cikk, amely gyakorlatilag egyébként mindenkit lebeszélnék, nagyon felesleges vitákat lehet arról folytatni, hogy de miért nem írta be az újságíró azt, hogy de hát ott van benne, bázz meg a második bekezdésben. <gül> <gül> és még egy van, az pusztán érdeklő, érdekesség kedvéért, hogy a briteknél elkezdtek mozogni a szerzők, hogy a könyvkalózkodás az, az felfelé ível, és ez mennyire rossz a szerzőknek. Ez nekem azért volt piszaki érdekes március ellen jelent meg a Guardiannek a, a könyves mert pont ugyanazok a szólambok, pont ugyanazok a megoldásjavaslatok, pont ugyanazok a a lózumok jelennek meg benne, amit 20 évvel ezelőtt a zenipartól, meg 15 évvel később a filmipartól, vagy 10 évvel korábban a filmipartól hallottunk. Ha ezt ebben a szellemben próbálják folytatni, és tényleg semmit nem tanulnak belőle, akkor nagyon csúnyai idők jönnek most a könyviparra, legalább 10 évig, amíg ki nem találják azt a modellt, hogy mi lenne, ha adnánk egy csomagot, mm. egy előfizetést. Meg fog a pénzünk, újra kell számolni az egészet, lehet, hogy nem jön ki a manták, akkor megszűnik mondjuk a könyvkiadás, az, az egy szomorú dolog lenne de hogy az eddigi modell az nem nagyon működik ebben a formában. Igen, abszolút így van. Azt furálom, hogy persze nem olvastam el olyan figyelmesen a cikket, hogy tudjam, hogy van-e válasz benne arra, amit kérdezni akarok, de hogy hogyan lehet ezzel ellen védekezni? Ez nem tűnik olyan könnyen megfoghatónak egyrészt, és másrészt van-e bármi értelme addig védekezne, míg nem el minden frissen megjelent könyv egyúttal ebben is reasonable price-ért. Ha nem adott ki ebben, akkor egy picit nehezebb lekalózkodni. De nem lehetetlen, hiszen vannak szkennereink, vannak karakterfelismerőink, és a kalózok sokasága nagyobb a végtelen idővel rendelkezik. Szerintem általában véve az egy rosszabb hír, hogyha nem akarnak lekalózkodni. De senkinek nem annyira fontos a könyv, hogy, hogy megjelenjen belőle a kalóz verzió. Ellenben nem jön ki nullás a kiadás után, hát az ír rossz hír sajnáljuk. Ezt nem is tudom elképzelni, hogy ilyen megtörténhet egy modern civilizációban, bárhol a világban. A magyar szépirodalom részét fedi szerintem. mert hmm, hát azért azt jó, mondjuk megveszik 600-an, vagy 1200-an, azt az adott kötetet, és az talán tényleg nem olyan nagyon sok. Annál még talán többen is. Azt tudom, hogy a science fiction piacon arról szoktak beszélni, 22500 az, ahol, amire lehet számítani, elmegy egy könyvből. Hmm, de az egy szórakoztató zsáner, nem? Tehát ott egy szélesebb tömegbázisra lehet építeni. Cserében meg elkötelezettebbek persze azok, akik mondjuk kifejezetten szép írókat olvasnak, és tudni akarják, hogy mi van az új regényében valakinek, mondjuk. Igen, most azért ellenőriztem Nádas Péternek a, a legutolsó könyve, ami 2017-ben jelent meg, az nemcsak, hogy fel van torrenten, de 56-an szídelik is, tehát Nádas Péternek például már jó lenni. <gül> már, hogyha akarózokat szeretnél elérni. De ezt egyébként izgalmas lenne egyszer, ez. ez ehhez rá kéne rakni. Ha nem egy, egy szemináriumot az ERTE média szakon, akkor legalább egy kutatót, hogy megnézze, hogy megjelenés után mennyi idővel tűnik fel a, a Magyar Szép Irodalom a Torrent oldalakon. És vagy mi az, ami nem tűnik fel, mi az, ami gyorsabban. Egy rohadtul érdekes doktori dolgozat van benne. A legutolsó ember, aki ilyenekkel foglalkozott, az azóta jól, ami szerintem Hollandiában valami tök Így van, és akkor néha itt is szoktuk őt emlegetni. De ezt most nem fogjuk megtenni kivételesen. Mm, annál is inkább mert egészen másfajta a bűnökről is lehet beszélni, mégpedig a csalásról. Hát igen, ez egyfajta csalás, de azért majd én rendbe tenném ezt a dolgot. Tény, ami tény, hogy a Huawei már megint megbukott azzal, hogy egy új fényképező, vagy egy új telefonjának a fényképezőgépét a géppel készült, vagy a telefonnal készült fotókkal reklámoztam, mél, -e, fotók azonban, amiket a reklámban használtak, sajnos nyilvánosan elérhető stokkfotó szolgáltatásból vásárolt, és itt természetesen DSLR-rel készült képek voltak, és hát persze a megjelenés körüli, nem tudom, nyolcadik napban lepleződött le ez a, mondjuk itt csalás. Igen, és ezzel csak egy baj van, hogy, hogy kínos. Itt vannak ezek a telefonok, amik tényleg csodatos fényképeket tudnak készíteni. Hogy a fenébe nem sikerül összehozni, egy galériányi olyan tesztképet, amiből egyet sem lőttek egy full frame kanongéppel. Hát ez az, hogy ezt én teljesen el tudom képzelni, hogy hogyan lehetséges ez. Amennyiben a Huawei marketingosztályán azt mondják, hogy jó, akkor itt van ez a P30-as, amit uh, most fogunk kihozni, van rajta négy kamera, vagy egy ötödik is, ráadásul van periszkópan, ezt kéne reklámozni. Na, hogy legyen? Főnök, főnök, legyen, úgy mondja a kis asszisztens, hogy akkor elküldünk egy-két vloggert, hogy uh, a világ különböző pontjain fotózanak csodálatos képeket. Na de hát Mancika, ez nem lesz jó, hát ez nagyon-nagyon sokba kerül ez az elküldés. Sokkal jobb lenne, hogyha egyszer csak úgy megmutatnánk valamiféle képekkel ezt a dolgot, vegyünk meg képeket, és akkor azzal megmutatjuk. De hát az nem igazi fogja majd mondani Mancika, mire a főnöke azt mondja, hogy ez nem baj, mert hiszen tényleg nem azt akarjuk megmutatni, hogy konkrétan milyen fotókat készít ez a telefon, hanem milyen jellegű, milyen erősségi fotókat lehet vele csinálni, csak azt akarjuk, azt az reklámüzenetet akarjuk eljutatni, hogy ebben nagyon jó a fényképezőgép. Azt nem, hogy ez konkrétan a mi fényképezőgépünkkel készül, de azért majd persze aláírhatjuk, hogyha gondolja. És akkor ők persze nem számoltak ebben a beszélgetésben azzal, hogy de hogyha egy stokkfotót használnak, egy nyilvános elérhető stokkfotót, akkor az 10 perc alatt fogják megtalálni az internet népei, és fogják az orralá dörgölni százszor, hogy lopott. Emlékszel a párhuzamos Apple kampányra, a, amit három vagy négy évvel ezelőtt csináltak? Nem, én. Ők azt csinálták, hogy fogták ezeket a nagy, miközben lebontjuk a műémlik épületet, elé húztunk egy ilyen mizét, három emelet magas géz szar hm? típusú épületfedő fóliákat, na ilyenre nyomtattak ki olyan fotókat, amiket az, amik az ő telefonokkal készültek. Egyrészt ezek nem voltak rossz képek, nyilván nagyon sokból válogatták ki őket, másrészt pedig annyira piszkosul nagyban igazából minden fotó kurva jól mutat. Hibátlan volt. Egyébként megközelítésben belőle különbség nyilván. Igen, nyilván. De az ott és akkor nagyon, -nagyon nagyot szólt. Amikor ilyeneket meg, meg tudnak reszkírozni és bejön, akkor azért értem, hogy akkor miért volt menő cég az Apple. A következő hírünkben arra van, le, arról lesz szó egyébként, hogy más területeken meg éppen miért nem de speciál a, a, a legjobb telefonba szerelt kamerát a legügyesebben cégek között még mindig ott van. Akkor ezek szerint ez még mindig egy, egy, ilyen, egy, egy, egy olyan csapás irány, amit érdemes követni. Igen, olyan tesztképeket kiadni, amit a telefonoddal készült, és erre felhívni a figyelmet a sokkal jobb, mint olyan képeket kiadni, ami nem azzal készült, és teljes elsunyogni. Hát igen, még akkor is, hogyha úgy egyébként az eljárás érthető lenne, ha azt is belevennénk, vagy hogy mondjam, tehát hogyha azt, nem, ha attól eltekintünk, hogy abban még bele kellett volna gondolni, de ezzel lebukunk Bélám. Ebben nem gondoltak bele. Amúgy meg szerintem ettől még pont a jó fotókat tud csinálni egy Huawei p 30 s mint enélkül a kampány nélkül. Azt meg majd megnézzük a vonatkozó szakportálokon, mint tudom én, a a akik nyilván úgy is megcsinálják a szokásos tesztképeket, és meg lehet nézni, mit csinál egy amúgy teljesen unalmas környezetben, ahol viszont az árnyékoknak a recézettsége baszat jól látszik. <tose> tulajdonképpen ez a, a fura, hogy, hogy egy ilyen telefongyártója ma, manapság nem hagyja ott magát a, a YouTube-on megint a tesztekre. Tehát, hogy mindenképpen úgy érződ neki magának, hát jó, de most magamat is félbeszakítom, mert végül is igen, igen, az világos, hogy kell fotókat mutatni, amit a fényképezőgépünkkel csináltak. Különben senki nem hiszi el, hogy ez egy fényképezőgép. Igen, plusz nem lehet azzal számolni, hogy a, a, az átlagos felhasználó, akik egyébként a többség, és most mi vagyunk az ecskéz, az, az majd elmegy a telefonfotós szakportára megnézni, hogy szakértő cérnek ezt juss kezekben, hogyan teljesít a fényképezőgép. Uh -huh. Ő, mondjuk nem is, nem is a kamerát ezt fotók alapján fog választani, hanem az, hogy melyikből van ilyen szép csillogó színű. Én ezt tenném a helyükben, mert ez lényegesen sokkal fontosabb, mint hogy melyik kicsit jobb a másiknál. Én ezzel szemben mindig a flickeren megkeresem azt a topikot, ami az adott márkához kapcsolódó összes feltöltött képet foglalja össze, és akkor ott elnézegetek egy ideig, és aztán mindig meg is lepődöm, hogy új, milyen jók vannak ott, még arra gondolok, hogy ezt a gyártó töltette fel, csak meghamisított az EXIF adatokat, és valójában ezt egy e, a Kepler készítették ezt a felvételt, nem pedig az ő 173 forintos telefonjukkal. Na, a múltkor egyébként, amikor e, Gusztus Csarnolcsó kínai lencsét vettem a fényképezőgépemhez, akkor megnéztem a Flickrön, hogy mégis mit lehetett számítani. Elolvastam a cikket is, hogy igen, hát azért, hogy az ember jó lencsét vesz, ez egészen máshogy néz ki, de tekintve, hogy egy 40 ezer forintos halszemről volt szó, azért úgy éreztem, hogy ezt meg lehet reszkírozni. Ami kizárólag manuális módban működik, Kínából érkezik, stb. De odaig szorítottam le az elvárásokat és az árat, ameddig emberileg lehetséges. Egyrészt volt ott három nagyon jó kép, amit csak az a lencsével megcsinálni, vagy csak egy, csak egy 7,5 milliussal. Másrészt pedig, de ha elbukom, akkor, akkor majd büntetem magam valamivel, de azért ebben nem fog belehalni a világ. Erre tök jó volt a flicker, másrészt meg hihetetlen mókás az a, az a lencse. Nem az, amivel bármit le meg lehet fotozni, de néhány helyzetben nagyon jó. Azt még nem tanultam meg, például, hogy mondjuk a, a gépről lelógó nyakpánt, ez hogyan nem lóg bele a 180 fokos látószögbe, úgy időnként bele a saját képen, amit legutóbb 13 évesen csináltam meg. Szakni kell, viszont nagy poén. Hát figyelj, ezzel a nagy, nagy poénnal én, ha engem kérdezel, Nagyjából elküldeném a kedves hallgatókat is aludni, de mondjuk, hogy még választani lehet valami izgalmasat a híreink közül. Hát van egy számadatos hír, euh, amit csak azért mondanék el, mert én meglepődtem rajta. Az Apple frissítette a desktop számítógépeinek a line -upját, újabb processzorokkal, újabb, de nem teljesen új processzorokkal lehet megvásárolni ezeket a rendkívül drága gépeket. Mármint az iPad-eket. Az iPad Mini-t, meg az iPad Hát meg az imac meg az iMac Pro-t. Tudod mennyibe kerül a, a legújabb iMac Pro, hogyha mindent kérsz bele, plusz ráadás nagy kólát és még rancs szószt is? 6.300 dollár? Picit fentebb. Elmondom, mi van benne, csak hogy közben számolhassa fejben. 250 gigabyte RAM, nagyobb 16 gb os Radeon videokártya, rendkívül nagy 18 magas processzor, ez az amaz. Hát akkor mennyit mondjak? 9000? Már majdnem eltaláltad, azért még itt tehát nem, nem, nem adják ennyire olcsón. Vigyél még vissza egy pár boros üveget, ha szíves. <gül> Mondd meg inkább, ne találgassunk. 15.927 darab dollár. Jó, de ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon sok. Az mocskosó sok az egy, nem is egy harmad, hát lényegében egy, egy fél Tesla Model 3, meg néhány extra. Pont ez jutott eszembe, hogy az fél, ez egy fél Tesla. Igen. És az a ritka technika az egyik, amikor én a mellett érvelek, hiszen az mégiscsak használható valamire egy számítógépes szépen. Abszurdan drága akkor, ez nagyon-nagyon sok pénz. Én ebbe beleszeltek mindent hogy ezzel. Pont a múlt mondtuk, hogy mennyivel lehet felmenni az ISS-re. Hát akkor ezzel sokkal pontosabban lehet felszállni az ISS-re ezzel a géppel. Mm. Rendkívül szép vas, de, hogy de abszolút megindokolhatatlan ez a zár. Csak meg kell bizonyosodni arról, hogy ha fel akarunk menni vele az iss hogy nem megy be a levegőtlenség a sofőrfülkébe. Igen, igen, igen. A másik meg, hogy, és akkor ismét a, a pofátlanul drága hardverek rovatnak a vége ezzel, a Netgear egy háromsávos 2,5 gigabit per szekundumos 5 gigabit Ethernetet kínáló a Wi-Fi 6 szabványt, már a wi fi is számozzák, itt szeretném jelezni, támogató Nighthawk márka nevű routert dobott piacra, mondjuk a Mesh Networkinget nem támogatja, ez majd nyilván drágább fogja, amely rúter egyébként úgy néz ki, mint bármelyik űrhajó a Star Wars-ból. Konkrétan megkülönböztetlen egymásban elérakok egy Hubble űrtevcső fotót, azt mondott hogy ez űrhajó. És ezt azért hoztam csak ide, mert ez a router 599 dollárba kerül. Igen, egy kicsit drágának tűnik ez a router is, mint hogyha iMac-ből lenne, két iMac-ből rakták volna össze. Igen, elértünk oda, hogy annyiba kerül a router, a régen számítógépet vettünk, és annyiba kerül a, a számítógép, a régen használt autót. Hát igen, sőt azért 600 dollárért most is veszünk, nem, hogy használt számítógépet, de a a is jobbakat válogathatunk össze oda. De értetlenül tárjuk szét a karunkat, karunkat egyszerűen, nem? Hova az anyába áraznak felfelé a tekcégek, mert ez persze nem csak az apple jellemző, hanem az összes nagy cég elkezdett hát minimum ollót nyitni a drága vagy a gazdag felhasználói réteg felé, akik ezek szerint nem is gondolkodnak sokat, hanem teszik a kosarukba ezeket a drága dolgokat. Igen, azt mondjuk mindenképpen szeretném meghallgatni egyszer, egy esetleg egy hallgatótól, hogy a, a 165 ezer forintos rúteren jobban jön -e be a Pornhub, amit aztán a 4,1 millió forintos uh, iMac pro néz, mint hát gyakorlatilag bármi máson. Ez kell. Ha ezt kell kideríteni, akkor kiderítjük. Szívesen feláldozzuk magunkat, de nem lelkizetlen, nem kell hozzászokni. Lehet, hogy ez is mit beülni rendes hifi lánc elé, egy után, és utána a sírva menni vissza a szőlőbe, vagy nem, tud, nem tudod kivinni a, a játszat a szőlőbe mecceni. Mert túl messze van a bluetooth hogy elérjen odáig, de csak ezért nem. <gül> igen, igen, és ki kell építeni rendszert a szőlőbe. Így, így, ahogy mondod. Jó, figyelj csak ezzel a szőlőtőkék közé rejtett kis dugatyúkról, amik egy nagy napelemhez kapcsolódnak. Tehát az erről való gondolkodással én szívesen elmegyek aludni, vagy legalábbis úgy széplesen belefordulok abba az állapotba, amikor már kizárólag te hírek lebegnek a szemeim előtt, de egészen szordinóban. Te benned mi maradt még, ami nem kap a tutat kifelé? Abszolút támogatom, ha hagyjuk abba egy századást szép lassan, nem gondolva Peronoszpórára. <gül> hát akkor Peronoszpóra mentes boldog új hetet kívánok minden kedves hallgatónknak sok szeretettel, valamint a metiator.hu felkeresését, meg egyébként a patreon.com per felkeresését is, ha már ennyire jónak bizonyultunk, vagy szórakoztatónak, vagy legalábbis valamire érdemesnek. Ez utóbbi opcionális, a metierter.hu kötelező. Kedves hallgatók, minden jót nektek, legyetek akárhol is. ciao Sziasztok!